Välkomna ska ni vara till avsnitt 197 av Sveriges mest kärleksfulla tv spels podcast, Par i Pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt Robin. Nej! Här är jag. Gav du dig själv en sån? <laughs> ja, men jag tänkte så här, det, det, så här. nu ska lyssnarna vakna tänkte jag, för vi ska, vi ska snacka idag va? Det var länge sedan, ja, ja. Det var länge sedan ja. vi, vi ja. poddade om båsa saker vi har spelat och saker vi har sett. Ja men då tycker jag att då, då kör vi en tuta var 50 minut. Okej. Okay. En sån gått där. Fem jag tror att vi kommer tappa <laughs> lyssnarantal ju längre in av i avsnittet vi kommer. Ja men jag tror det också. Den där tror är det det är jag också. vidrig tuta som man hör i så här Ja, den är helt. Nej, nej, den är bara fruktansvärd. Ja. Hur är det med dig? Jo men det är bra. Mm. Alltså, jag har jobbat så mycket den senaste tiden. Jag är helt, jag är helt förstörd. Om alltså, jag bara som typ häromdagen jag måste ju bara berätta om det. Mm. Vi har ju sett eh, jag ska fråga hur det hur du nej, mår också. Nej nej, nej. Också. Jag, jag, vi tar dig först <laughs> taget. vi har ju sett en, en viss serie som vi kanske ska prata om lite senare i avsnittet. Ja, mm. Fallout. Fallout. Ja. Mm. Eh, och jag är så trött så vi skulle sätta på den här häromdagen och <laughs> just det ja. Och jag sitter med fjärren i, i handen liksom och vi klickar in på Prime och jag ser Fallout, men jag väljer inte Fallout utan jag klickar in på en film och startar filmen. Jag startar filmen Roadhouse. Ja, så att förtexterna till filmen Roadhouse börjar rulla och jag bara så här, tänker så här, hon är så jävla trött att hon förstår inte att hon har klickat fel så jag låter den här filmen bara börja och du bara efter liksom Alltså två minuter. Så tar det innan, ja. innan du fattar att ja. du har inte alls klickat Nej. på avsnitt fem av Fallout. Nej. Utan du har valt Roadhouse. <laughs> alltså, alltså, jag bara, jag säger ingenting. Jag låter ja, är bara, är bara titta. Det är nog fel. i. Det har varit mycket den senaste tiden. Så ja. kära lyssnare, jag ber om ursäkt. Men vi har, vi har, haft, så, vi har haft häcken full, som man säger. Ja. Det är så ja. ibland. Ja. Oh. Men vi har saknat att podda. Vi pratar om det typ varje dag, att vi måste få det gjort. Och nu mm. äntligen så sitter vi här. Så min fråga till dig, Robin, är hur mår du? Nej, men det är bra med mig. Uh, jag, jag är på väg in i ett stort uh, projekt med bandet nu. Så att jag tänkte försöka få ut så mycket poddar som möjligt. liksom. Uh, mm. Och vi släpper den här podden. Uh, och sen har vi lite andra grejer på G framöver nu. Det stora Final Fantasy VII Rebirth-avsnittet är... Det kommer. Det kommer. Uh, vi kommer köra spoilerfritt. Men vi vill inte klämma in det i ett avsnitt med andra saker. Nej, det förtjänar såklart sitt eget avsnitt. För uh. ni vet ju att Robin kommer sitta i säkert fem <laughs> timmar och så kommer vi få klippa ner det till liksom två. Det lär nog bli något sånt. Uh, jag, men jag tror som sagt vi ska köra spoilerfritt. För jag tänker att de flesta kanske inte har hunnit spela igenom den än. Uh, och sen kan man köra lite liksom längre fram. Att du och jag pratar story och teorier och allt sånt där liksom. lite längre fram. När alla delar är släppta Na, tänker jag. Nja, kanske. Ja, så länge vill jag inte vänta. Um, annars... Nej nej, just men, det, det är square vi pratar om. Vis, det kanske ja. är så här tio år. Nej, tre, tre och ett halvt, fyra right. år tror jag nästa. Ja, innan nästa spel kommer. Men jo, vad har jag gjort annars? Jag har spelat fallout fyra. Jag har börjat spela fallout mm. igen. Ja, men jag vet. Det är helt galet och du sitter själv i soffan och ifrågasätter varför du gör det. Ja. Jag startade spelet innan jag spelade in kvällens avsnitt och jag bara, jag vet inte riktigt varför jag spelar. Jag tycker bara att det är så här... Det är bara kul igen. Men det är ju ett jättebra spel. Jag har ju spelat dem många gånger förut. Mm. Men jag fick så här, nej, jag vill ut i Wastelands igen liksom. Så dum fråga, men visst gjorde vi ett fallout fyra avsnitt? Nej, vi pratade Va? om det, vi har inte gjort ett fallout avsnitt. Nej, nej, men vi har pratat om Fallout 4. Ja det, gjort. ja, det har vi gjort. Jag minns att jag har pratat om Feng Shui i mina hus. I <laughs> det där orkar jag inte hört bli med om. Alltså. Åh, gud ja, gudja. I det här avsnittet så ska vi prata om då Fallout-tv-serien. Precis, det är ju som bekant ett älskat blandband. Ja, exakt, exakt. Mm. Och sen ska vi prata om spelet Chia. Mm. Vi ska prata om spelet World of Horror. Mm. Vi ska prata om spelet Sea of Stars. Mm. Och vi ska lyssna på konstig musik. Ja. Jag har Just ju det. hittat en, ett program, en, en sån här AI, där du liksom kan mata in information och Nej. sen så skapar den här ai eh, låtar. Baserat på din text, baserat lite på vad den söker upp för information. Skriver du skriver en låt om Sverige. Då kommer den att börja liksom söka efter information om Sverige och sen så kommer det en låt då om Sverige. Men det där är läskigt. Vi, vi har ju David Almroths fantastiska intro till ett par pixlar. Mm. Men det här får bli då eh, det, det här avsnittets eh, inofficiella eh, title track då. Och mm. den här låten är alltså 100% AI-gjord. Och den heter Pixels and Play. Och den kommer här. <laughs> det är sjukt där. Vi and Philippa om the legends from Mario to Halo Nej Halo they cover it all with their podcast pod, Pixar. stand tall They stand tall <laughs> Movies and bad jokes Oh ja, this They bring the laughter and fun every episode They entertain everyone from pixelated adventures To cinematic tales They dive deep <laughs> Their enthusiasm never <now> fails Pixels <laughs> and play They'll take you on a ride With Robin and Philippa They'll be by your side With video games Movies Å oh, jävlar, gud fan. Oh yeah. The podcast we all dear. Oh, alltså vart 80s beat här eller nå? Nej, ja. det är, det är coolt där. Ja, det är fint. Vad va, va hände där? Konstigt. Ja. Men det är ju, man hör ju att det, är liksom, att det är AI. Det är skärlöst. Ja, det är 100 procent skärlöst. Ja. Det, det finns ingen tanke bara. Nej. Det är ord, det är gibberish som ja. råkar hamna på rätt plats. Ja. Men vi ser det konstigt med AI. Alltså jag jag, jag, jag börjar ju bli en gamling. Mm, jo, det vet vi. vi. Vi skaffade nya telefoner för inte så länge sedan. Ja. Och det var ju en pash för mig. Mm. Jag satt ju så här... Med rynkad näsa liksom och försökte manövrera teknik. Samma, i alltså du är så jävla dålig på alltså, det, här. det Och Jag såg så ut, på dig liksom att jag, jag var tvungen att fråga dig: typ, Men vad betyder det här? Vad är det jag accepterar nu? Och du liksom suckade <laughs> bara mer och mer. Och jag bara, Nej, jag börjar liksom tappa det. Totalt. Ja. Jag känner det. Jag börjar tappa det totalt. AI tar över. Ja, och jag känner lite så att mitt hat för AI är ett tecken på ålderdom. Men jag tänkte ja. så här: AI! Alltså, framtiden mm. borde ju innehålla robotar som gör det tråkiga jobbet. Alltså, ska Det alltså, tar det konstnärliga mm. jobbet ifrån oss. Nu ska Förstår jag va, nu ska nu. Jag vill ju ha en AI som diskar. Jag vill inte ja. ha en AI som planterar mina växter Sånt det, som det, jag vill göra. Det finns ju, alltså, diskmaskiner med wifi. Som känner av när diskmaskinen är ja, full och som räcker. känner av eller vilken typ av tablett du ska stoppa ner. Ja, de ska liksom. ju komplettera oss. De ska inte ta över. De ska inte ersätta oss. Jag tänker så här, alla Nej. konstnärer och musiker. Mm. AI tar ju över. Men nu ska jag säga en sak också. Och mm. det är att den AI som vi upplever idag är ju inte riktig artificiell intelligens. Det är ju bara väldigt, väldigt avancerade algoritmer. Den, den är inte self-aware. Nej. Det är ju det som är skillnaden. Liksom Och det den här. dagen den sorgen. Den dagen den sorgen. Absolut. <laughs> Skynet. Ska vi snacka lite tv-spel, Filippa? Ja, men det tycker jag. Ska vi inleda med spelet Chia? Ja. Action äventyr utvecklat av Aveseb. Jag vet inte hur det uttalas. A-W-E C-E-B Auseb. Det kanske är såhär Auseb. a ja. Finns i alla fall till PC, Switch och Playstation och släpptes för lite mer än ett år sedan. Spelets miljö och backstory har inspirerats av ögruppen Nya Kaledonien som är alltså en ögrupp i Melanesien. Och var, var... ligger det? <laughs> Melanesien ligger... Eh, det, det ligger... Sen blev du satt på potten, på den berömda pottan. Vart fan ligger Melanesien? Vart typ, alltså, Ja men Jag kan ju föreställa mig att det inte ligger liksom lig utanför alltså, Norge. Västra Stilla havet. Jag har säkert skrivit ja. i mina anteckningar. Vi kanske kommer dit. Stilla havet då, långt åt helvetet ute, i ingenstans. Ja. Eh, oavsett. Här pratar man ett inhemt språk samt franska, då det faktiskt tillhör Frankrike. Ja, det är koloni. Kolonialism och andra otäckheter. Mm. Det är alltså ett område som i alla fall jag aldrig hört talat om men som ruvar på en väldigt intressant historia och spännande kultur vilket vi då får ta del av i det här spelet. Lite backstory. Chia är en flicka som bor ensam med sin pappa på en liten ö utanför Uma. Och Uma är ju då en fiktiv plats. Just den här dagen fyller Chia 12 år och när kalaset precis ska börja så blir Chias pappa kidnappad av pirater. När hon försöker stoppa detta från att hända så inser hon att hon besitter krafter att kunna överföra sin egen själ till andra levande eller döda ting. Tyvärr räcker inte hennes nyfunna krafter hela vägen och kidnappningen lyckas. Chia ska nu söka svar på vilka de här laglösa piraterna var Och vart de har fört hennes pappa På den här sagolika resan så får vi lära oss också Om Nya Kaledonien och dess kultur, religion, deras natur och historia Samtidigt som vi får en båt och vi får segla genom den här vackra skärgården Och utforska tropiska områden och lösa mysterier och pussel Spännande eller hur? Det låter jättespännande. Och speciellt det där med att man får utforska alltså, den önationens kultur. Ja, exakt, exakt. Det är allt ifrån då språket till musiken och liksom kläderna. Det är allt möjligt. Nej, men det så är jättefint. Jag tänker att det, är lite, det ligger på tapeten. Det är vår liksom tid att vi ska blicka tillbaka och se svunna kulturer. Mm. Och se sådana som kanske har blivit lite så här överkörda. Men om, om man ska... Om, man, om jag ska vara liksom superrasistisk nu, ja, så, så, så tycker jag Nej. att det känns liksom lite så här Hawaii. Om man ska jämföra deras kultur med någonting. Det känns som Hawaii Men det är väl möter... inte rasistiskt? Nej, men alltså kanske det, här, är ett... i brist på bättre ord. I, br ja, i brist låter, på kunskap. Det, det, det låter ja. obildat. Jo, men det är typ som att... Eh, någon som inte är europeer säger mm. att alla vi är likadana. Fast ja. då påstår vi att ja, men vi är väldigt olika. Jag tänker i alla fall på Hawaii. Jag tänker lite på Moana. Bahia. Ja, Moana, Vaiana, ja men det, är just till det är ju Stilla havets ö-nationer. Jo, men det ja. är liksom den. För oss som inte är en så ja. är det liknande drag. Ja, exakt, mm. exakt. Det första jag tänkte på det var ju att det här spelet är ju. Um, väldigt inspirerat av Zelda-spelen. Wind Waker och Breath of the Wild. Och Det är, det känns inte som att man försöker ens liksom hymla med det, utan Nej. det är ganska så här obvious att så här, vi har spelat sälda, vi gillar Zelda, men vi vill berätta en sälda historia från den här platsen. Lite så känns det. Rent grafiskt påminner det ju ganska mycket om Wind Wakers eh, design, plus hela upplägget då, om att du ska segla mellan olika öar och navigera på en karta och så vidare. Samt också att man har en liten ukulele som man ska spela mm. på eh, för att, och lära sig olika låtar då, eh, för att kunna liksom påverka. Eh, jag vet inte om jag ska säga utan att spoila, men ukulelen har man i alla fall. Det är en viktig mm. del av, av storyn och det är jättehärlig musik. Oh, och det är kul. ett sånt fint språk också. Mm. Och vissa låtar här för mig till och med är på franska då, då som mm. är då det andras andra språk där. Väldigt, väldigt mysig musik. Mm. Uh, så det, bara det liksom är en, en, en, ett, stort, ett stort plus i min, i min bok som alla vet. Liksom. Uh, sen har vi ju det här med uh, någon form av så här överlevnadsupplägg att du ska liksom hårda föremål uh, vilket då också känns liksom inspirerat av Breath of the Wild. Det är ingen fel med det. Mm. Men just det att samla på sig föremål är ju en stor del av det här spelet. Det, det som jag gillade var dock hela konceptet med att kunna stjäla vandra Alltså, Just det. Behöver du ta dig en lång sträcka eh, så kan du förtrolla dig själv till en fågel och flyga. För det går ju snabbare att flyga ja. än att traska runt på ett par flickben. Ja, men sen världen breder ut sig under dig och man bara, wow. Alltså så här, mm. Att, att, att ändå ett indispel kan ge mig den här känslan mm. som, som kanske normalt vis finns i spel som typ Zelda eller mer open world spel. För det här är ju ett open world-spel. Liksom. Eller så kan du då bli en delfin eller en haj om du behöver åka till någon ö och inte orkar ta reda på vart fan du parkerade den där jävla båten. För den, <laughs> <laughs> jag glömmer alltid bort var jag ställer den där jävla båten. Nej, men var inte kartan lite så där Den är väldigt analog för du ser inte vart du själv är på kartan. <laughs> Nej, det, såhär, du, du klickar upp kartan och sen så trycker du på en knapp liksom som, som visar här: typ här är jag. Men sen så bara, då säger hon bara så här Jag tror att jag är här. Och så pekar hon någonstans och jag bara, fast jag vet ju att jag inte är där. Alltså jag är långt därifrån. För hon, hon navigerar ju själv. Så du som spelare måste ha koll på ungefär hur långt du har gått, i vilken riktning och grejer. Det tycker jag är ett plus. Ja men typ som att läsa en karta på riktigt. Ja för att i spel till exempel Zelda då, Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom där ser du exakt vart du är. Du ser exakt vart nästa goal är. Som du ska gå till. Samma sak med Fallout och Skyrim. Du ser precis vart du ska gå. Men att här handlar det mycket om att orientera sig själv. Och det blev en utmaning för mig som jag tyckte ändå var kul. Att jag liksom inte visste exakt vart jag var på väg. Utan det är där är den där statyn. Och sen ska jag gå nordväst. Typ lite riktning åt väst. Ja men det där och, ja, men, är kul. Ja, det där tyckte jag, jag tyckte nu, nu det var jättekul. Jag inte... Jag ska inte byta ämne men jag vill bara flika in att så var World of Warcraft Back in the Days. Så kommer ja, World of Warcraft att vara. Kan vill bara fan? säga det, alltså? Back in the Golden no, Days. No, please, no, <laughs> då fick no. man uppdrag som man var tvungen att no. läsa. Och Då ja, jag kunde man vara liksom, så här: Nordväst om den här staden. Mm. Mm? Men, jag, jag ja, men jag gillar sånt. Där sånt där ja, jag gillar sånt att spela. Det det kräver lite av en som spelare. Vi har blivit så lata och bortskämda. Ja, exakt, exakt. Jag har liksom inga problem med, med det. Jag tycker att det är supermysigt att få sitta och navigera ja. själv. Liksom. Det, det bo, man är ju läskunnig. Ja, liksom. exakt. exakt. Ja. Och sen så här: klura ut. Man får typ en täckning. Så här, här ligger en skatt och jag bara Vad fan är det här? Ja, ah, vänta nu. Den där stenen känner jag igen är det är berget. Exakt. Aha. Och sen får man liksom så här utforska mm. själv. Jag tycker mm. det tycker det är fint. Men det finns saker jag känner att spelet faktiskt kunde klara sig helt och hållet utan. Och det är egentligen all form av action. Vi besegrar fiender genom att tända eld på dem på olika sätt. Man kastar liksom exploderande stenar eller så här brinnande föremål. Vet fan. Jag vet inte. Då, då, då känns det här helt plötsligt väldigt tv-speligt om man ska säga så. Jag gillar frihetskänslan att utforska, flyga, lösa pussel, upptäcka världen och alla hemligheter. Och sen kommer till de här actionementen och då blir det, så här, det blir det blir liksom stelt. Man måste börja tänka på ett annat sätt och den här känslan av frihet, den bara försvinner. För det blir, det blir verkligen så tv-spelet att så här, mm. här är din livmätare och här är fiendens livmätare. Och, man bara, och eftersom det ska vara lite så där vad ska man säga, mm. banalikt och oskyldigt så ja. är det inte ett spel där du liksom dödar fiender. Nej, liksom. nej. Det känns otänkbart att hon skulle ränna runt med typ en påk. Det är ett gammalt ord. Ja, en påk. Ja, Man slår hon i bakhuvudet ja, med en påk. Precis, med en påk. Tin, ja. tin. Och jag tänkte på Finn och Fiffi. <skratt> ja. oh, jag orkar <skratt> Fan, Finn och Fiffi. Ja, okay, ja men... Ja. Ja. Man slår i alla fall någon med en påk i huvudet. Ja, men det kändes så. 70-talsserietin. Vad fan, va fan är en påk? Men ens? jag tänker att det är typ en brädskiva. Liksom en, en är det inte typ en liten batong? Liksom en liten så här fickbatong? Fickbatong. För att man ja. har en, ska den få plats i fickan måste den ju vara typ så 5 centimeter. Jag, tänk, <laughs> jag tänker också bara så här, Det är rätt sjukt egentligen för att då alltså när du slår dig så pass hårt att du, att du svimmar det är ofta så förknippat med typ så här hjärnskador och grepp. Ja, i, liksom. i de här tv-serierna och ja. serietidningarna då var det ofta de så här blev slagna medvetslösa ja, så eller, jag fick draga upp och trodde liksom så här ja, i fin och ifinnofiffe då blev de ofta så drögade med klorofyll. Det slutade med att och liksom hamnade på att <skratt> då ja, såklart. Då blev av, hamnade på avgiftning Ja, för... sen var jag typ 20 år när jag insåg att det där är jättefullt. Liksom. <skratt> ja, ja, jag menade. det, jag menade ja, förlåt, ja, förlåt, Nej, men ingen fara. jag tycker om Tia. Eh, väldigt mycket. Det, är, det har en otroligt härlig vibe. Om jag, om jag får använda det ordet. Jag är ju fanns snart 40. Får jag använda ordet vibe? Ja, men inte Slay. Nej, eh, bra, Nej. bra. Då har vi rätt ut det. Eh, ganska så, så här komplicerade moment rent spelmekaniskt som jag ändå är imponerad över att en sån här liten studio faktiskt lyckades med ganska bra det här med att segla. Då måste du stå på båten. Vill du öka farten så måste du då måste du gå, gå till seglet och höja seglet eller sänka seglet. Vill du styra båten, då måste du gå till, till rodret. Alltså, du, du rör dig fritt på den här båten. Liksom. Det är inte så att du bara höger du åker båten åt höger. Utan det är ändå så att lite, lite, du måste liksom ha koll på vad fan du håller på med. Jag tycker att det låter så skärmigt med en... För, för visst var det en inhemsk studio, mm. om man säger så? Nej, Nej, faktiskt inte. Däremot så åkte de dit- Okay. till den här ögruppen som ja. spelet inspirerades av. Då åkte hela teamet dit och levde eh, med inhemska Bo in, vad fan vad säger man? De, de, invånare. invånare. Uh, och så åt dem deras mat, lyssnade på deras musik. Verkligen så här. Uh. En sån här weekend. Det är <här> <Ja. sån> här, <här> Som man <här> ja. säger så här. Vita människor. Ja, som white orkar, people. <här> white people. Man spenderar här, 48 timmar. och Sen ska vi göra ett helt spel. För vi. We, we know this. Ja, och sen ja. ska vi dricka ayahuasca. Ja. Och, oh. <här> det är white girl problems. Här, Skjut till, mig I huvudet. Burning Man ja, och ta exakt. ayahuasca. Det är, ett, det är liksom en värderingsgrund, ja. ett ideal. Och hitta Gud i en nävejord. Ja, precis. Och så här, soulchild. Ja. Hashtag soulchild. Nej, jag Nej. orkar inte mer det där. Oj, alltså. det var ett långt hopp från ja men, ja, men är inte det, är inte soulchild mm. att vara det, är inte det nya jag har texter på väggar hemma där det står Carpe diem. Är ja. inte det liksom jo, det nya? lite. Men jag tänker att hashtag Soulchild är ju inte lika mainstream som Shabu eh, väggen. Hashtag jobba som mammaledig. Hashtag livet hårda skola. Ja, soul... hårda skola är ju lite mer eh, Hashtag Soulchild. Arbetslös. <laughs> well... Tänker, ja, jag. tänker jag ja. Ja. Vi, får inte, vi får inte vandra för långt ner. Nej, nej, nej, för jag, nej, känner, jag nej. känner att man, man, liksom, man sårar i människorna man... Ja, jag vet. Vi är så elaka. Men jag ska återkomma ja. till det här med ja. den här kulturella liksom kärleken mm. till ja kultur liksom. jag tycker det är väldigt fint och jag bara kommer tänka på att det är lite som för jag började fundera på om vi har något liknande någon motsvarighet till det där och kommer och tänka på unravel. Ja, exakt. Ja. Som är lite en förkärlek till de norrländska skogarna. De röda husen med vita knutar. Hur är liksom. Bäckarna som rinner i ja, Småland. Exakt, ja. och lingonsnåret. Ja. Det är väldigt fint tycker jag att man kan göra. Ja, ja. Och framförallt så ger ju det oss som spelare en möjlighet att lära oss någonting nytt. Mm, ja. Du hade ju aldrig hört talas om den här önationen innan? Absolut inte. Nej. <laughs> Absolut inte. Det finns så otroligt många fina ställen på ja, den här jorden. Det gör det faktiskt. Det gör det. Ja, det. som jag tar med mig från det här spelet i alla fall, det är den fantastiska grafiska designen, alla fina färger, när man får utforska samt då ett fenomenalt soundtrack som som jag sa får som får mig att tänka på Vajana eller Moana beroende på vart man bor. Men om du väljer att testa det här, gå inte in med förväntningen att det ska vara liksom något, så här, något Zelda, egentligen. För det är en ganska unik upplevelse. Även om det inte är perfekt så är det faktiskt en ganska mysig upplevelse, tycker jag. Vad fint! Vad kallar man såna pappor som mig, Filippa, som har radhus, barn och en massa sysslor? Nej, jag vet inte. Hushållspappor. Oj, oj, oj. Du skratta då för fan! Men jag gör det. Var det inte bra, eller? <laughs> jo. Ska vi köra en till AI-låt, eller? Ja, jag har eh, fler. Jag har sju stycken. <laughs> sju? Oj. <laughs> vi ska okay. lyssna på en låt som heter Game Talking, tänkte jag. Vad, vad säger de? om det? Oh. Det är listen up. Here's a story about a podcast crew. Up, yeah, they're bringing the news, talking about video games and movies. Det är M&M. Ah. Oj. Sometimes it's so bad, you think it's a disaster. Spreading all the joy Philip talking about their favorite toys toys they talking. yeah, yes! yeah! <laughs> <laughs> <It's for everyone. laughs> det här är otäckt alltså det här är otäckt det är skärlöst också. 100% skärlöst, <skratt> ja. Frapin' och Filippa. Så yeah! Talking about their favorite toys. vad Vad fan snackar de? Ja. Ska vi köra nästa spel då som är World of Horror? Ja, nu är det dags att dyka ner i spelet Switch-spelet World of Horror. Om HP Lovecraft och den japanska skräckillustratören Junji Ito skulle få ett barn- så skulle det vara ett svartvitt switch-spel utvecklat av Pavel Kosminski. Jag, tror jag skulle säga svartvitt barn. Oh <laughs> Förlåt. Det var inte du är inte med i det på tom det där. Om H.P. Lovecraft och Junge E. skulle få ett barn, skulle det vara ett svartvitt barn. Jag bara, vad var <laughs> vad? Förlåt, du får fortsätta. Inte ett svartvitt barn, men ett svartvitt Switch-spel, utvecklat av en polsk spelutvecklare, Pavel Kosminski är mannen som har utvecklat World of Horror. Här presenteras vi för ett turbaserat rollspel, där fokus ligger på att utforska och lösa fem mysterier. Spelet ska utspela sig i den fiktiva staden Shiokawa i Japan år 1980 X. Och du får som spelare ta dig fram genom skolor, bibliotek och stad i sann rollspelsanda. Där du med enkla peka-klicka-kommandon utforskar och försöker överleva de grymma monster som lurar. Det är på många sätt ett trial and error-spel där varje val kan ruva på ett fatalt öde. Men det här ger enligt mig både omspelningsvärde och en känsla av revansch. Spelet är som tidigare nämnt kraftigt influerat av både Lovecraftian horror. Det vill säga tidlösa slumrande monster bortom vår galax. Men även japansk folktro. Vi kan till exempel stöta på Kuchisake Onna. Den fruktansvärda kvinnan med uppskuren mun som dödar sina offer med en sax. Eller vad sägs om Ktak Aturasu? spindelguden som väver in hela staden och dess invånare i spindelväv innan han äter upp dig. När du löst alla fem mysterier väntar den sista utmaningen där du får möta de monster som hotar förstöra din stad men allt innan tidmätaren har nått sin ände. World of Horror är ett lika delar skärmigt som skrämmande spel. Där svartvita, skrämmande illustrationer avlöser varandra. För det är skrämmande. Blod, död, vålnader och monster. Allt i en prydlig mix som för tankarna till när man kröp ihop runt ett brädspel. Det är analogt, men färgstarkt. Simpelt, men tankeväckande. Enkelt upplägg, men det är svårt att bemästra det. Du och jag spelade det här spelet och jag kan ju i alla fall säga att jag hade väldigt roligt. Ja, med. och, mm. alltså Det första som slog mig när jag startade det här spelet då var det så här, wow. Det är verkligen bara två färger. Ja. <laughs> alltså Det, det är alltså Gameboy-färger. Ja. Det, det, och det är... Man, man skapar så sjukt coola sprites. Oh, väldigt då inspirerat av Junji andra grejer, till exempel Parasite. Eh, mangan, Parasite. Ja, men alltså Junji Ito är ju typ som, för er som inte vet vem han är, han är typ, jag, nu kommer jag få skit för att jag säger det här, men jag bara tänker spontant att han är typ som Japans Giger. Ja, alltså det lite kan man så här, väl säga. Pervers ja. och genial ja. samtidigt. Genialisk, ja. Det är ja. väldigt mycket eh, saker in i munnen. Nej. Ja. Ja, det är oftast det. Eh, men, men, men det första som slog mig när, när vi startade det här spelet då som sagt, det var i två färger. Och jag bara, okej, okay, hur är det här upplägget? Det var så här superrörig tutorial. Men sen så bara, men det är ju typ som ett väldigt invecklat Shadowgate. Ja, exakt. Eh, blandat med 1980-talets tidiga rollspel. Alltså både till hemdatorer och Paper Pen, eh, rollspel. Det var liksom... Det, det är som en blandning av allt det där. Ja. Och det handlar väldigt mycket om så här tur. Och, för att det är ju... Först har du ju den här utforskar... Där du ska utforska. Plocka upp saker, plocka upp föremål, lösa pussel. Sen har du ju även strider då, då du måste liksom... Överleva. Och Precis. allt går på tid. Och det... alltså. Jag bara säger wow, vilken... Alltså, unik upplevelse. Ja, men jag tycker det var, ändå alltså. det. Och det är ju verkligen så där att när, när vi satt och spelade och så har ju du som spelare då eh, ett val att du ska gå in i ett rum, mm. säger vi. Mm. Eh, och i rummet så hittar du ett antal skåp. Ska mm. du öppna alla skåpen? Ja, men det är klart du kommer göra det. För du letar efter den där. Du är nyfiken. Du är nyfiken mm. och du behöver det här föremålet, ska vi säga. Mm. Men då kommer en fiende, till exempel, som skadar dig. Ja, exakt. exakt. Så i varje val, du tar ju en risk hela tiden. Mm. Och även i fighterna då, så alla dina attacker har en procentsats som talar om för dig hur stor sannolikhet det är att den ska lyckas. Mm. Så det är inte ens säkert att du... Att du kommer att Nej, träffa precis, med dina hackare. Så det känns väldigt så rollspelsbaserat. Ja, och alltså hela så här interfacet är ju jätteinvecklat. Och egentligen så här, varje gång du kommer till en ny skärm så är det basically mer eller mindre en helt ny interface ja. för varje skärm du kommer till. Och jag bara... mitt huvud håller på att explodera för jag kan inte ta in så här mycket information. Men sen när man kommer in i det... Så blir det så här bara, shit, vilket, vilket, vilken unik upplevelse ändå det här Absolut. är. För jag har inte spelat många spel som är så här udda. Nej. Och som är så här läskiga med bara två färger. Jag fattar inte hur man lyckas. Liksom. Ja, men visst är det spännande. Och jag tänker att alltså, i, en, i vår tid, tidseran som domineras mm. av liksom avancerad grafik och dimensioner. Liksom. Mm. Det är, snart är det 4D, liksom. alltså allt ska bara förbättras och utvecklas. Nej, jag tror och... inte det kommer bli fyra dimensioner Jag sa bara för att man ja, ska fatta du menar. vad jag menar. Ja. Liksom. Men det är ändå intressant då att spelutvecklare liksom väljer att titta bakåt. och ja, Men gå sånt tillbaka. uppskattas, sånt uppskattas alltid? Ja, men det gör verkligen det. Ja. Och jag, det är verkligen så att när man har ett, liksom ett rollspelselement där du bara erbjuds två färger, mm. säger vi. Mm. Alltså du fyller verkligen i med din fantasi. Mm. Ja, ja, ja. Absolut. Den sätter stämningen trots att den är simpel och väldigt analog liksom. Och du måste trycka på varje kommando. Mm. Du har inte en, en karaktär framför dig som rör sig smidigt utan du måste föreställa dig det liksom. Mm. Jag tyckte att det var jätteskärmigt, trots att det Musiken var, så var också jättebra. Ja, men jag tycker det, alltså det var så här: stämningsfull. Väldigt Game Boy-inspirerat sound. Exakt. Um, och ja, alltså spelet hade en jumpscare som faktiskt lyckades ja! eh, på mig. Jag var jag bara, wow, jag alltså, inte beredd på det där. Nej, alltså. exakt. Man blir liksom rädd för den här svartvita trion ja. som dyker upp. Men det, alltså, det, här, det här är ju kanske det konstigaste jag har spelat på. Länge. 20 år. Alltså ja. det, det, det är ett jätteudda spel. Det är väldigt, spel. väldigt konstigt. Men en annan sak som jag tycker liksom är pricken över it, mm. det är ju att med spelet så följde du med dels en liten liten manual mm. som typ bara egentligen förklarade vad alla rutor på skärmen är. Den äh, läste en, inte en, du. Nej, en överlevnadshandbok. Uh, ja, typ, typ, ja. Den skulle du ha läst. Mm. För då skulle du ha sett vad alla mm. rutor betyder. Men det kom också med ett antal kort. Jag samlar kort typ, ja, det samlarkort typ Typ alltså och varje kort är de, de är helt svarta mm. och så är det vita illustrationer på jätteläskiga typ monster. Mm. Eh, och varje kort då föreställer ett monster och så står det titeln på det här monstret eller guden. Det är de här gamla The Old Gods. Alltså lite Eldritch-corror. Ja, ja, och så står det vad det är för monster och vad den gör liksom, mm. när den tar över och ödelägger din stad och världen. Och det är väldigt så sådär eh, domedagsprofetia. Jag gillade det. Det är att äckligt ha... skit. Alltså. Det är lite äckligt, <laughs> ja. Äckligt alltså, skit, jag alltså. älskar ju H.P. Lovecraft. Ja. och Jag uppskattar att man får de här korten fysiskt. Mm. För att sen när man då väl möter sitt monster så... Ja, ja, så, ja Så är det ju en av de här. Alltså jag tycker så här. Det, det är svårt att förklara designen på det här spelet. Men jag tycker att alla som lyssnar nu. Googla på Junji mellanslag Ito mm. Art. Så tror jag att ni fattar. Så kommer ni förstå. <laughs> Och vilka jävla mardrömmar ni kommer ha efter mm -hmm. det här spelet. För att det, det här på riktigt. Det var fan läskigt. Ja men det är det. Det var fan scary. Du alltså. ha, vet inte vad som kommer. Nej man... man, man man vet inte vad som kommer Nej. överhuvudtaget Man har ingen Nej. aning om man kan alltså, så, När man startar spelet så är det så här Jag har ingen aning om vad jag förväntar mig av det här spelet Nej. Men intro, man bara wow Det, är, det här är fan otäckt, Det är fan så otäckta Det var en cool upplevelse alltså. Väldigt, mm. väldigt mm. unikt Det här avsnittet av Paripixlar Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt på Spel och eller den fantastiska fysiska butiken i Nortelje. Vad händer den 25 maj? Jo, det ska jag tala om för dig Robin och alla ni som lyssnar. Den 25 maj så firar nämligen Spel och sånt 25 år. Mm -hmm. de, får, de får en Lord of the Rings. Ja, men det tycker jag. Det de, tycker är jag de är värda. fan är mig förtjänade ja. av det. Ja. Och uh, butiken, den 25 maj då, som mm. du sa. Butiken har öppet 10-16. Och uh, ni som har lyssnat på Paripixlar, ni vet ju att spel och sånt har ju... Eller de är ju alltid någonting extra. Och denna dag är inget undantag. De lovar att bjuda på fest- i Nortelje. Nu blir det kalas. Nu blir det kalas. Tror du att Borke och Peter har partyhatta på sig? Jag tror de kommer stå med varsin sån här. Oj, en ja, sån! Jag tror faktiskt det. Jag, tror faktiskt det. Jag, jag har faktiskt helt ärligt ingen aning om Nej. vad som kommer hända den där dagen. Men jag Spännande. har höga förväntningar. Ja, men jag med. Och, och om inte annat så kan man ju bara åka dit och handla tv-spel som vanligt. Som vanligt, ja. Man, man behöver inte vara en festprisse för att vara där den 25 maj Nej, men kommer man dit den 25 maj Så får man lite fest, tänker jag Ja, men du kan också skita i det Alltså du kan ja, ju ja, ja. gå dit och bara köpa Det där spelet du vill ha liksom. Absolut, ingen kommer tvinga dig att ha till, <laughs> Jag lovar Eller så beställer du spelet på spelsom.se Så kan man också göra Jag har hört rykten om att någon Någon i personalen där vill vara med i podden Ah, eller spännande. Eller kanske två till och med. Kanske två till och med. Vi, vi får, får se. se. Ja, ja. Vi, vi tar det när den dagen kommer. Ja, precis. Tack så mycket till Spel och sånt. Tack. Okej, okay, jag vet vad du tänker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 Varför undviker samer stationära datorer? Uh, är någonting med ren? Nej. De arbetar bättre på laptop. Nej. Men skratta då för fan! Men skratta då för fan! Den har faktiskt en skadron. Jag tror, jag tror att den är värd Dålig. en Tidus faktiskt. Ska vi köra en till AI-låter? Jag, alltså, jag tror inte att lyssnarna tycker att det här är jättekul. Men vet du vad? Det skiter jag i. För jag, jo, jag har... Vi tycker att det är jättekul. Jag tycker det är svinkul. <laughs> nu, vi ska lyssna på låten Pixels and Shadows. Jag vet inte varför den heter okay. Pixels and Shadows. Men okay. den, den kommer här i alla fall. Vad? Vad? <laughs> <laughs> She's a queen of gaming, always staying true. <laughs> With headphones okay. on, she dives into horror scenes. Okay. Whispering <laughs> in fear. <laughs> Living out her wildest dreams. When she sneezes and coughs, <laughs> it's like a symphony. It's like a symphony. <laughs> Adding charm to the show, making history. <laughs> Pixels and shadows. Game in paradise, hosting in sunrise, video game det är the för att du, du är alltid för <laughs> Och så kommer det så generiskt jävla Avril Lavigne Ja oh, men det låter som Denver the last dinosaur <laughs> ja, ja, uh -huh. faktiskt Alltså så här, det kommer, det kommer låtar längre fram här som är riktigt jävla bra. Alltså riktigt, Men riktigt bra. Det här bra. var typ en hyllningslåt till mina nysningar. Men du måste ju ha ändrat så att den... Du måste ju ha skrivit in att jag nyser. Jag har skrivit in att... så här, en, en, en, en låt dedikerad till Filippa uh, som har en podcast. Uh, hon är ganska ofta sjuk och hon gillar Skyrim. <laughs> och sen typ... Jag blir så här... Ja. Det kanske inte är menat som det, men jag tar det lite som ett så här fint tecken på kärlek det, det från äh, din sida. <laughs> du, får, du, du, får, du får ta de halmstrån du får här. Ja, faktiskt. jag tänker det. Eh, vi ska prata om ett spel som heter Sea of Stars. När vi ändå pratar om eh, just spel. Du pratar om att det finns studios spelstudios som går bakåt istället för framåt. Mm. Det här är ju också det Egentligen ultimata-exemplet på det. Ja, men verkligen. Utvecklat av Sabotage Studios. Finns till alla konsoler och släpptes sommaren 2023. Sea of Stars är ett modernt retrospel, som vi brukar kalla det. Ett spel som är gjort i modern tid, med modern teknik. Men som ändå vill föreställa ett 16-bitars spel. Och emulera känslan av... Som alltså emulerar en känsla som om det egentligen skulle varit släppt till Super Nintendo eller Sega Mega Drive. Vi snackar alltså 2D med dödläckra sprites inspirerade av spel som till exempel Chrono Trigger och de äldre Final Fantasy-spelen. Ska jag dra ett backstory eller? Ja men kör! Valerie och Sail... ...växer upp och uppfostras till att bli solstiskrigare. Det låter coolare på engelska. Solstice warriors, alltså solförmörkelsekrigare. Ja. Ja. Det är ju inte på svenska. Nej, jag vet, men solstice... Ja, i alla fall. En uråldrig stridskonst som eh, lär dem att kontrollera solförmörkelsemagi... Dessa krafter lärs bara ut Till utvalda barn I hopp om att en dag kunna Besegra rasen Som kallas för The Dwellers Och de har då alltså varit i Krig med mänskligheten sedan Ur tider. Men ondskans första En varelse vid namn The Fleshmancer Har i skuggorna Jobbat hårt för att sätta nya Spelpjäser på brädet Vad hette han sår? fleshmancer du? Fleshmancer mm. Äckligt man. När saker och ting når sin spets tvingas våra hjältar att lämna sin hemstad och ge sig ut på en resa bortom sin trygga hemvist och besöka världar långt bort i fjärran. På sin väg stöter de på andra människor och varelser som delar deras önskan om en värdig harmoni. Även om vi inledningsvis tror på allt som står i historieböckerna och att det ska vara sant svart mot vitt så kommer våra hjältar snart lära sig att det där inte riktigt stämmer. Att det kanske handlar mer om en grå nyans någonstans där mitt emellan. Och det här blir då startskottet för en sällan skådad resa bortom deras vildaste fantasier. Som jag sa, Sea of Stars utvecklat av Sabotage Studio är då en kärleksförklaring till JRPG-spelens guldålder. Vi snackar alltså då Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Secret of Mana, Alundra och många liksom liknande titlar. Vi snackar alltså dessutom då tropes från de här spelen också då. Man börjar i den här lilla lummiga staden. Liksom. Under sommaren. Ja, Såklart. det är sommar och det är grönt och sen så är det någonting som händer som gör att alltid måste ges ut på äventyr. Liksom. Mm. Det är verkligen alltså JRPG 1A. Mm. Formulär 1A. Mm. Men, de uppfinner inte julet på nytt. Nej, nej, det gör de inte. Men jag tror inte, det är inte tanken heller. Nej. Det här är en hyllning ja. till de här JRPGerna som vi gillar. Vi kommer komma tillbaka till det. Men i alla fall, det finns liksom varierande miljöer och karaktärer. Knivskarp, notera, knivskarp och pixelperfekt värld som är uppbyggd här med fantastiska sprites och musiken. Oh. Den vill jag prata mer om framöver här. Vi, vi, är bäst. Vi, vi kommer dit. Men det här är som sagt en kärleksförklaring till SNES-erans och den tidiga PS1-erans JRPG. Och det här är faktiskt en, också en Kickstarter som utannonserades 2020. Så det är bara en kul detalj. Okej, okay, om vi ska bli lite metodiska för en stund så, har, så måste man ta saker och ting i rätt ordning. Grafik. Fantastiskt skärmig 2 d med stund om enorma sprites. Alltså det finns situationer när man är i en extremt upphettad bossfight och man bara stannar. Man släpper kontrollen bara för att man vill se animationerna och spritesen och allting rör sig och karaktärerna, det är som bossen som står och hovrar ovanför dig liksom och så rör den sig så här och dina tre spelbara karaktärer nedanför alltså man bara jävlar vad snyggt det här är. Alltså den en, en, en, enastående Äh, grafik. Vacker Spritework. Det här är genomtänkt. Ja, men det är otroligt snyggt. Det, det lilla jag har sett från spelet, jag har ju mest hört musiken. Och sovit, ja. Och sovit. Men det är ju otroligt fint. Och det har såna här liksom toner i neon. Du vet, såhär, rosa... Ja. Turkost. Alltså den kombinationen. Lite så som vi föreställer oss att 80-talet var. Det är typ, Men det är inte om, var. Om jag skulle välja ut tre färger till det här spelet så är det neonrosa, mm. eh, slimegrön och marinblå. Åh. Oh. Mm. Ja. Det, det är tre färger som mm. är det är liksom temat, tycker mm. jag, på, på hela spelet. Men de, de har fångat den här känslan som eh, gamla spel från den tiden. Ja, och Förmedlade. Det som jag tycker är kul också är att man lyckas måla upp en hyfsat realistisk värld utan att det liksom är baserat på som att många säger JRPG från SNES-tiden är så här, ja men det är gröna fält, berg och sen är det liksom riddarborgar. Mm. Här skapar man fantasy, typ. ja, ja, här skapar man en, en egen fantasyvärld där de här reglerna är lite utraderade. Det finns liksom inte så mycket medeltida borgar. I Nej. det här spelet. Man, man skapar så här unika grejer själv. Och jag är så här, ja mm. ju mer jag utforskade i världen så kände jag det här att det är genomtänkt. Det är väldigt genomtänkt. Hela, hela liksom designbiten av det här spelet är genomtänkt. Men då, då känns det ju ändå. Alltså jag vet att Chrono Trigger har medeltida borgar i sig. Men Chrono Trigger mm. var ju lite banbrytande på det sättet också eftersom den valde att experimentera med liksom framtidskärt teknologi mm, mm. och grottmänniskor eh, era ja, ja absolut. Det där mörka kapitlet i vårt liv. Men, men tänk så här, det här spel, Sea of Stars är typ chrono trigger på crack. Ja men inte känns om det. Det, typ, mm. det. det är en ganska bra jämförelse tycker jag mm. faktiskt. Musiken kan vara, lyssna nu. Mm. Kan vara det bästa JRPG-soundtracket på 20 år. Oj. Ja, men det, det är jag villig att hålla med om faktiskt. N nu bortser jag okay. från Final Fantasy VII Rebirth-soundtracket. Men... <här> <här> men i övrigt. Alltså, ja. fantastiskt ja. soundtrack. Jag, jag, alltså, jag går och lyssnar mm. på de här låtarna på Spotify på jobbet. Dagligen. På, ja, men på jobbet. Mm. Vissa låtar bara har någonting. ja. Så, som, som visst, när, när du lyssnar på dem så tänker du på just det, den där bossfighten i Sea of Stars och sådär, men du, du tänker bara generellt på the good old days of gaming. Mm -hmm. Alltså så här, du tänker tillbaka på alla JRPG du har spelat. Mm. Du tänker på Alundra, du tänker på Final Fantasy 5 och 6 när du lyssnar på det här soundtracket, för det mm. är verkligen en sån hyllning. Till The Good Old Days. Mm. Som jag sa. Mm. Och... Um Speciellt låtarna som spelas alltså, i battle-sammanhang. Men de var riktigt bra. Alltså, Det de är fan god-tear. Mm. JRPG ja, då. Men, alltså, jag håller med. Ni. Otroligt vackra låtar som fastnar. Alltså, du satt ju och spelade och jag bara såg liksom så här, ja. eh, våra neonlampor som bara dunkade i takt med musiken. Så man, man såg bara ljuset ja, så här, ja. pumpa ut. Så här. och så sitter du där inne i mörkret så här. Mm. Jag står och lagar mat. Gjälva <laughs> könsroller. Jag den musiken ja. och känner bara så här. Det är okej. Okay. <laughs> det är okej. <laughs> det, det, det, är, det är liksom okej okay att, att leva kvar i könsrollerna. F för, för, musiken. för ett för en ja Jag undrar bara. Så här, Om vi ändå ska vara dekadenta. <laughs> Eric Brown som har ja. gjort musiken. Vem fan är du? Eller jag vet inte. Alltså vem är den här mannen? <håg> jag, jag, måste, jag måste få tag på honom. Ja. Jag måste säga. att om han vill vara med i Pixlar with Robin and <laughs> Philippa. Ska fan, ska fan göra det. Skicka låtan till ska honom. Göra det. Ja. Eh, sen har vi också då eh, Yasunori Mitsuda eh, som har gjort delar av soundtracket. Eh, han har jobbat på Shadow Hearts innan detta. Shadow Hearts är ju en JRPG-serie som jag inte har spelat. Jag tror jag har alla spel men jag har aldrig spelat <laughs> Shadow Hearts. Jag vet inte varför. Nej, men helt ärligt, fenomenalt soundtrack. Gameplay Ja, här finns det lite att tycka olika om faktiskt. Um, vi snackar fortfarande klassisk JRPG med allt som hör där till. Väldigt inspirerat av återigen Chrono Trigger där du kan låta dina karaktärer kombinera sina attacker för ökad effekt och så vidare. Men även om animationerna är understryket snygga i det här spelet så kan de ibland tyvärr uppfattas som en smula Långsamma och utdragna striderna. De, de tar tid. Och det gör att man liksom drar sig lite för att grinda och levla upp inför den där svåra bossen. Man, man försöker istället besegra bossen en gång till. Istället för att backtracka och levla. Och det här, det, det är en tanti grej att grina över. För det, det är ett spel som ändå förespråkar att du ska ta dig tid att lära dig saker. Du ska ta dig tid att utforska. Men det blir liksom lite tråkigt efter ett tag. Och man, man belönas aldrig riktigt. För Alltså så här, de erfarenhetspoäng du får av fienderna är väldigt låg och striderna tar extremt lång tid. Och när du istället väljer att utforska så hittar du sällan någonting annat än mat. Och mat hilar dig, vilket rent gameplay mekaniskt är superöverflödigt. Och det här kommer du förstå själv när du väljer att spela spelet. Jag säger inte mer än det, men att... Att samla mat är helt 110% onödigt i det här spelet. Själva helhetsintrycket av gameplayet i det här spelet, um, det känns väldigt streamlinat. Ungefär som att utvecklarna hela tiden ger dig en push framåt och knuffar dig framåt när du egentligen vill stanna upp och utforska någonting så blir du liksom knuffad framåt. Du, du belönas inte för varken grinding eller utforskande utan du ska bara framåt till nästa långsamma liksom obligatoriska strid man, man har lite missat målet här känner jag man, man missade den där känslan av en öppen värld där du eh, belönas eh, liksom för, för ditt mod och det, det är säkert något som är som är, som är jättesvårt att lyckas liksom återskapa eh, när man då som indie studio inspireras av, av, av äldre spel även om det här kanske verkar som en det verkar kanske som ett skitstort problem så känner jag ändå att liksom min helhetsupplevelse av Sea of Stars och, och Gameplay. Det var otroligt roligt otroligt tillfredsställande det är egentligen inget stort problem men jag tror att andra JRPG-nördar där ute förstår liksom precis vad jag menar när det kommer till det här att man blir hela tiden pushad framåt stannar du kvar och levlar så tar det lång tid och du belönas liksom inte riktigt för, för mödan liksom. Men är det lite så där linjärt? Alltså, förstå mig rätt. Alla rollspel är linjära mm. på det sättet. Mm. Mm. Eh, men är det lite, lite väl så där? Eh... Nu ska du hit och så är det en katsin och så kan du inte backa för att oj, nu startas en obligatorisk Nej, fight alltså Aha, nu är vi på väg dit och jag var ju inte klar i det förra området alltså är det inte så här. Känslan? Dagens spel är ju väldigt mycket framåt det är ja. modernt med korridorer fortfarande, ja. du ska gå rakt framåt jag, jag tror att man jag tror att de vill emulera den känslan också hmm. att så här, det ska vara ett spel där det känns som att du har bra pacing du ska, okay. inte, du ska inte tröttna men striderna är ändå så pass långsamma att du om du stannar kvar och grindar så kommer du tröttna på spelet. Mm. Det är liksom byggt och designat för att du ska gå Swippa framåt. Slippa grinda. Du, ja precis, exakt. Mm. Och, men jag men ju klarar det här med... du av att du klarar du av spelet utan att grinda? Ja det gör. Det gör. Då, då, då är det ju som följande att det här är ju, folk som har utvecklat det här spelet är ju människor som själva har vuxit upp med rollspel. Mm. Som vet kampen med att behöva grinda. Ja, men folk idag, i folk idag är förlata. Folk idag är Ja, och då tänker jag också så här. Varför gillar vi rollspel? Det är ju också på grund av grindingen. Det är ju ett charmigt inslag. Det är friheten. Att, ja, det är ju det. Att mm. själv får välja. Ska jag testa på den här fighten nu? Eller ska jag grinda en timme till? Alltså jag, alltså... jag började ju på superbossar. Alltså så här alternativa bossar. Ja, för att eh, du tröttnade. För, nej, men för att jag, så här, jag ville liksom få ut så mycket som möjligt av, mm. av det här spelet. Så Jag tänkte säga, jag söker upp den här uh, alternativa bossen mm. som man inte behöver spöra, men som du blir liksom belönad för att spöra. Och det var så här, jag har inte grindat någonting, jag bara gick dit och tog den. Så ja. så här, ja. Ja, men Det där är ju inte kul. Det får inte vara för lätt. för Nej, Man ska, att då man ska man ju bli överkörd första gången. Ja, men det är ju ja. så. Det är därför man väl tycker om ett spel när man väl klarar det. Alfons farmor har rätt. Att ja. man måste ha tråkigt ibland. Nej, men Alfons alltså det... farmor. Alfons farmor. Har Alfons rätt. farmor. Ja. Man kan inte ha kul jämt. Nej, man då, kan har fan man inte. Kul. Nej då har man aldrig kul. Nej, Nej, det får inte bli för lätt. Och ska man skapa ett japanskt rollspel, ja. en hyllning till det, då får man inte glömma grindingen. Nej, men jag, jag tror att man försöker liksom kombinera traditionella japanska rollspel med pacingen som finns i moderna spel. Att du ska framåt. Men, uh, men, men jag tycker ändå så att det, det är en sån liten grej nälla på. på. Ja, alltså för att jag, jag lämnar det här spelet med... Mm är att det är ett fantastiskt. Alltså det, det är ett jättebra spel. Handlingen och karaktärerna är superskärmiga, spännande, intressanta och det är en kul värld som vi får kliva in i. Eh, även om man liksom ibland kliver runt i det här klisché lite grann. Man har sett det förut och man vet att man kan förut. Man kan liksom förutse vart handlingen är på mm. väg lite grann. Men med det sagt så bjuder spelet ändå på väldigt många härliga och unika scenarion med liksom mysiga stunder. Och som sagt, mycket tack vare den fantastiska animationen och återigen musiken. Vet du? Nej. Jag tror att det här spelet utvecklades av småbarnsföräldrar. <laughs> ja, mycket möjligt. För då, det, då låter ja, det rimligt ja, att ja, ja, ta ja, bort ja. grindingen för att man har inte tiden. Nej, men Man vill det, det bara i det. ha grädden. Mm. Inte, inte modet. Inte mod. Nej, moset. precis. Jag vill ändå kalla Sea of Stars för en unik upplevelse. Då det stundom känns som ett spel som skulle kunna släppts under den här magiska guldåldern då med JRPG. Det är en väldigt trevlig, om ändå lite streamlined upplevelse som bjuder på många överraskningar ändå. Lagom långt, helt okej okay story, fantastisk musik. Fan alltså, jag vet att många lyssnare till podden är JRPG-älskare eh, som mig. Och då ska man fan ändå våga satsa jag tycker man ska våga spela det här spelet Och känns det lite trist Kämpa dig vidare till nästa story bit För helhetsupplevelsen är liksom Fantastiskt trevlig Jag välkomnar mer såna här Moderna JRPG spel Som flörtar med oss I den äldre publiken Det vill jag få sagt Och PS, musiken Återigen helt jävla fantastisk Varför är pilkastning så opopulärt bland blinda? Jag kan komma på många anledningar. De ser inte poängen. Nej, Ja, det där är fantastisk humor alltså. Det är ja. på en sån höglägsta nivå. Ja, men nivå. jag känner det. Eller låg högsta nivå. Jag vet inte vad man ska ja. kalla. kalla det. En låg nivå. Ska vi köra en till AI-låt eller börjar du tröttna? Jag börjar tröttna, ja. men kör på. Nu ska vi köra en låt som heter... Den är tillägnad dig faktiskt. Den heter... Den the, här också? Ja, den heter The Runny Nose Blues. Sniffles in the morning Snuffing all Papa's got a cold She's not feeling right <laughs> Sneezing and coughing Her nose running wild She's a tissue-waving queen The <laughs> hell's gonna ride She hates dogs and horses <laughs> Furry friends for her Ketchup is a nightmare <laughs> <laughs> It's a taste she can endure Trash can in the kitchen Right in the middle <laughs> Philippa's got a quirks She dances to a fiddle Runny, running, runny, runny, runny, runny nose <laughs> Philippa's got the blues wherever she goes Get a spider, she don't want them near, but she'll still dance and sing, with a sneeze and a cheer. With a sneeze and a cheer. <laughs> <laughs> <laughs> oh, girl. Ah, nose blues. Ja, ah, den där ja den var jättefint. Ska vi, ska vi ta en till med en gång? Alltså vi har ju, jag har många låtar. Oh Det här, nu ska vi köra en låt om en plats eh, som eh, heter Skåne. Vi pratar ju oftast om Skåne ja. i den här podden. Okay. Och nu ska vi lyssna på Skåne Blues. Okej, okay, alla menar. nu då. Nu, ja. kommer, nu kommer Skåne Blues här. Skåne You're a ja. place I know Where the sun shines The cold wind blows But let me tell you My friend It ain't no lies Oh, they ain't the place Where the it ain't the place. There, They claim their fame But no one's impressed By the same old name They say the folks from Scone Got no class But I say, honey Let's raise a glass, stony blues, <laughs> it's the place I choose where the land is flat, and the mood is blue, <laughs> stony blues, oh. <laughs> won't you sing it with me, let's take the journey to the land. Skåne ain't the place where dreams come true. Sade where, where the people got no class. Ja. <laughs> aj, aj, aj, aj. Jag dör oh. alltså. Oh. Okay. Eh, vi ska prata om Fallout nu. Eh, ja. Och innan vi går in på Fallout så bad jag AIN att skriva en Fallout-låt också. Sko Nej. Vi, ska vi lyssna den med en gång då? Okej. Okay. Det här är alltså... Post-apocalyptic love heter den här låten och den handlar om Fallout, okej? Okay? Lyssna okay. nu. Det här, på riktigt alltså, det här är läskigt. Och jag bad mm. dem att göra den i 50-tals mm. stil också, mm. okej? Okay? I've been in fill Watching the show Fallout on the screen, they're ready to go The wasteland's falling, they're in The, the radiation's rising, but they're not afraid Boppin' and a-hopin' in the old arcade The Fallout game playin' through the night Nuka-Cola flowin', Nuka-Cola flowin' They're feelin' alright Post-apocalyptic love, it's their favorite side With Robin and Philippa, it feels so right watching the show, they can't get enough Living in the fallout It's a real tough love, love. Alltså det här är bra Vad fint också Ja Oj, det här är sjukt alltså Men Det är läskigt. Jag skrev så här, Robin och Frithjof ska prata om Fallout TV-serien. Ja. Så jag ville ha en låt i den stilen. Ja. Det ska låta som att det kommer från den eran. Ja. Det är alltså, ändå och så sjunger man dem så Raid. Vänta. Det var Living in the fallout, it's a tough love ja. uh, Radiations rising Nuka-Cola sjunger ja, början ja. där Alltså pff, What the fuck is going on? Alltså, jag, ja, det, är det, det är riktigt läskigt ja. där. Alltså. Jag vet inte vad jag tycker om, jag skrattar Och tycker att det är kul, men också Ooh. Den där låten skulle ju kunna varit med i fallout Ja, liksom ja. Den hade kunnat vara skriven på 50-talet också, för det var ju exakt den stilen. Ja. Innan vi drar Sjukt. igång, du ska få dra lite story om jo. Fallout, men jag tänkte mm. bara säga så här, Fallout, alltså en filmatisering då av tv-spelet. Åtta avsnitt finns ute på Amazon Prime. Um, och så länge jag kan minnas Och så länge som vi har haft den här podden Så har du och jag alltid pratat varmt Om Fallout-spelen Tre, mm, ja. Trean ändrade min syn På västerländska uh, RPG'n Och jag satt som klistrad Genom ett flertal Genomspelningar, och det här var typ så här 2008 mm. Sen kom New Vegas Och sen Fallout 4 som jag har spelat Väldigt mycket mm. Och spelar än idag väldigt mycket mm. Vi har också Genom alla år varit övertygad om att Fallout skulle bli en bra, fantastisk film- eller tv-serie. Det finns redan en sån utstakad värld och design samt att man egentligen kan bygga en story i Fallout's redan etablerade värld. Det finns så mycket nyckelingredienser som man kan få med. Ett 50-tals osande dystopiskt USA där mikrotransistorn aldrig uppfanns. Men istället så drev man allt med, med rå kärnkraft och nu har vi ju fått en tv-serie regisserad då av Jonathan Nolan. Vet du vem han är? Nej. Alltså bror till Christopher. Ja, det är så pass. Ja, precis. Och Jonathan var ju med och skrev manus till filmen Du kommer bli lite mindblown nu. Okay. Han var med och skrev manus till filmen Memento. Oj! Dark Knight-filmerna. Mm -hmm. Och min favoritfilm min, min nya favoritfilm Interstellar Jaha, ja. oj Och han är också mannen bakom Westworld Ja ja. men ja. okej okay. mm. Yes, så Fallout Fallout, Amazon Prime ja. Serien tar sin början Till tonerna av gladlynt 50-tals musik Medan en ung kvinna gör sig i ordning För en särskilt speciell dag Det är den unga och driftiga Lucy, en naiv Glad och som invånare i valv 31. Det underjordiska lilla samhället- är ett gigantiskt skyddsrum- där delar av mänskligheten- valde att söka skydd- när atombomberna avlöste varandra- för 200 år sedan. Alla invånare i det metallbeklädda- radhusområdet är, såvitt de vet- den enda civilisationen kvar- på hela jorden. Alla andra, de som blev kvar på ytan- –är antingen döda eller radioaktiva muterade monster. Lucy lever tillsammans med sin pappa och bror ett stillsamt och ordnat liv– –där regler och lagar styr dagarna på ett diktatoriskt, men tryggt sätt. Allt ska komma att ändras när de vid en ceremoni ska träffa invånarna i grannvalvet. Valv 32. En oväntad vändning får Lucy att blicka utåt och våga ta steget ut i den riktiga världen. Vad är det som väntar bakom den tunga valvdörren? Är folket på ytan verkligen så barbariska och muterade som hon fått lära sig? Eller döljer det sig en stor och grym hemlighet bakom sanddynerna i Shady Springs? Ja, du Robin. Ja. Sjukserie. Alltså så här, jag hade sett en kort trailer. Mm. Uh, för jag visste att den här skulle släppas ganska snart. Jag såg en kort trailer och bara så okej, okay, jag, jag kommer titta på den. Mm. Uh, och sen så såg vi alla avsnitt. Vi bingeade ja. hela serien. Ja, gud. Alltså jag, uh, jag kan säga så här, jag var inte fast vid det första avsnittet. Uh, men ju längre in jag kom... Uh, is, jag, jag är väldigt nöjd med, ja, med den här serien. Alltså, så här, mitt, mitt första what-the-fuck-ögonblick uh, det var att Kyle MacLachlan uh, Dale Cooper från Twin Peaks var med, och jag bara... Yes! -Cooper! Oh! <laughs> det är, så alltså, det är bara, Fan, är han med i den här serien? Och Nej, bara jag så här, okej, okej. Okay, okay, you mm. you, you've peaked my fucking interest. Absolut. Uh, och sen... Vi ska inte spoila så mycket, tänker Nej, jag. jag. Men jag tänker ändå, det inledande avsnittet kan vi ju säga att det inleds i valvet, mm. vilket är rimligt. Och alltså, det är så sjukt hur man har fått det att verkligen se ut som i spelen. Man, man har verkligen tittat på detaljnivå ja. på spelen. Hur valven, hur dörrarna är designade, hur kläderna är designade, hur folket beter sig vad de äter, vad de dricker. Man bara, det, det, det, är, det är som det är att spela... Fallout, det, det är Fallout, till hundra alltså, procent. Alltså det här, den här serien har ju... Alltså det är en explosiv, färgstark serie mm. som har gjort sin research, om mm, man säger mm. så. Det är en hel drös hintar till de här spelen som den är baserad på. Vi måste ändå eh, påpeka att alltså den här serien är inte... Eh, Baserat på något specifikt spel. Nej, nej, utan nej. det är mm. baserat på världen. Och jag det, det är att den... ju kanon. Ja, jag ja. Alltså. Ja. Den förmedlar ju det på ett väldigt balanserat, mm. väldigt välavvägt sätt. Eh, vi får ju möta liksom, välbekanta eh, städer, platser, objekt. Eh, mm. Allt ifrån liksom, New Cola till. Eh, eh, vad heter den här första staden? Bensinstationerna ja, ser exakt. exakt ut som i spelen. Liksom. Alla monster. Så det är ju en ren och skär fröjd för oss som har spelat spelen. Mm, det är det verkligen. Frågan är ju så här. Står mm. den på egna ben för den som inte har spelat spelen? Uh, jag, jag vet inte. Alltså jag skulle säga så här. Mm. De första avsnitten nej. Mm. Men sen i slutet jag tycker att sista avsnittet var riktigt riktigt bra. Sista avsnittet. Vi, vi sparar sista avsnittet. Ja. För det men, vill jag prata om. Det, det är liksom inte, en egen diskussion. Vi vi inte, nej, Vi ska inte, inte spojla. Jag vill bara säga lite saker om sista avsnittet. Mm. Uh, men men jag, jag tror så här också. Visst, alltså Fallout är ju en... alltså Bethesdas uh, spel är ju det är ju en sån fantastisk uh, skapelse. Det är en sån fantastisk värld som är då en mörk framtidsversion av någon form av konstig 50-tals American Dream-känsla. Liksom. Exakt. Och jag tycker ändå att serien gör ett väldigt bra jobb med att locka in folk i världen. För vi får ju en smak av Radiation King eh, och, och ja, Nuka Cola. Alla de här varumärkena som är 100% eh, fake eh, det känns ändå som att det är på riktigt. Ja, och, men jag tänker också så här. Alltså, nu när du har börjat spela Fallout 4 igen, ja, för du blev ja. ju sugen. Men jag blev och, och jag sugen ser, liksom, ja. Och jag ser liksom när du spelar. Alltså, spelen är så sjukt stora och magnifika. De innehåller så otroligt bra saker. Mm, det är, så, det är mm. fullpackat med bra känsla. Alltså, mm. musiken, miljöerna. Alltså, det är så genomtänkt. Mm. Det är verkligen ordet för Fallout, känner jag. Det är genomtänkt. Världen, ja. Mm, Världen, jag mm. älskar Fallout-världen. Den är mm. genomtänkt in i minsta detalj. Mm. Att skapa en serie som liksom ska trycka ihop det här till en koncentrerad klump i åtta avsnitt. Det är jättesvårt. Men man lyckas. Jag tycker lyckas. att de lyckas. De har fått ihop liksom den här känslan som man har i The mm. Wasteland. Eller ödemarken mm. när man ränner runt där. Eh, sen såklart så träffar vi liksom, eh, människor som inte är med i spelen. Ja, ja Och de exakt, ska lyckas ja. liksom presentera och ge en handling mm. som vi som är ny. Men jag tycker ändå att den tar sin plats i Fallout-universumet mm. på ett väldigt bra sätt. Jo, men precis. Jag, jag tror att nyckeln till det, det är att man bjuder in tittaren till hela världen. He, hela Fallout-världen. Och det gör man ju genom att man berättar en historia- fast med tre stycken olika utgångslägen. Mm. Vi, vi får ju se då Ella Pernell som spelar Lucy, hon är, hon är från Valven. Hon har inte upptäckt världen. Hon har vuxit upp i det här valvet. Precis. Hon kommer ut till en värld som är för henne helt främmande. Ja, Gud, hon är lika blåg som dräkten hon bär. Ja, exakt, exakt. Hon är verkligen. Hon är, hon är quirky och korkad liksom. Ja, hon hon är nyfiken och vet ingenting. Sen har vi då uh, Walton Goggins som spelar The Ghoul. Mm. Han har varit med. Han oh, ja. vet hur. The Wasteland fungerar. Och sen har vi ju Aaron Clifton Moten som spelar Maximus då som har vuxit upp i The Brotherhood of Steel som då är eh, The Wastelands militär som, som vill styra världen och bygga upp världen igen fast med en järnhand. Vi får ju se en berättelse som kavlas ut ifrån dessa tre karaktärers olika point of views. För alla har, alla de här tre karaktärerna är väldigt, väldigt olika. De har olika uppväxt, de har olika syn på hur världen fungerar och de har olika erfarenheter. Vi får ju ta del av den här världen genom alla de här tre karaktärerna och det är det som gör att man faktiskt lyckas ge den här serien eller den här serien lyckas återskapa Fallouts värld på, på rätt, med rätt visa. Ja, men det, det ligger nog någonting i det du säger, för hade vi bara följt en person så ja. hade vi inte lyckats brodera ut helheten. den här mattan Nej. som är helheten. Men det stämmer. För, för att liksom, Lucy är ju, som vi sa, hon är blåg hon är nyfiken på allting. Hon förstår inte hur världen fungerar. Nej. Hon vet inte hur pengar fungerar. Precis. Hon vet inte att... Okej, okay, hur gör man i en konflikt? Hur löser man en konflikt i valvet? Jo, det är att man pratar. Ja. Medan The Ghoul löser konflikter med att man skjuter folk. Ja, liksom. exakt. Ja, men det är stora kontraster. Ja. Och, och det tycker jag ändå att serien har lyckats med på ett balanserat sätt. Och det är just att liksom kombinera en stor dos humor. Ja, exakt. För ja. Serien är ju rolig också i ja. en annars liksom tung och dystopisk värld. Mm. Så det är ju en svår konst, om man säger så. Ja, det är det verkligen. Och det är väldigt mycket information som ska tryckas in i åtta avsnitt. Men jag tyckte aldrig att det kändes rörigt. Nej, nej, nej, absolut inte. Nej. Plotten cirkulerar kring skådespelaren Michael Emerson. Och jag har också glad över att se honom. För att han är, ju, han är ju Ben. I Lost. I Lost. Och jag bara, åh. Ett ännu så här, kärt återseende. Mm. <laughs> alltså, så här. Och sen så är det ju då hans karaktär då som är katalysatorn till, till, um, till tv-seriens uh, plott. Och... Uh, Nej, alltså jag, jag tycker bara att man, man lyckas på något jävla konstigt sätt att få till den här magiska känslan. Jag, jag tror också att en tv-serie är rätt format. För jag tror inte att en film hade inte hunnit ge Fallouts Nej. värld rättvisa. Nej. En tv-serie då har man så mycket tid på sig att man, man har tid att lägga 15 minuter på den här konstiga försäljarmannen som säljer ormolja. Mm. Alltså man har tid att etablera och, och liksom skapa en bild av den här fantastiska världen. Absolut. Och för att återkoppla till det vi sa. Vi ska inte spoila, men sista avsnittet. Alltså, det var. Sista avsnittet hade stor films aura. Mm. Ja, men det känns påkostat. Ja, väldigt påkostat. Säga. Men också så, så jävla cinematiskt. Mm. Ja, absolut. S sen skulle jag ändå vilja säga att serien. och det kanske är till seriens fördel jag vet inte, men den, den innehåller ju karaktärer som inte är sådär genom generiska heller. Mm. Vi har karaktärer som faktiskt överraskar lite mm. och faktiskt... Till exempel att man inte nödvändigtvis tycker om karaktär. Nej, precis. Det, du? Alltså fallout är ju De en värld är lite av, mer dimensionella ja. och fler dimensionella mm. och de har fler liksom egenskaper och djup som man skrapar på. Ja. Så de är inte alla hjältar i Nej. alla scenarion utan jag kan faktiskt liksom avsky en person men ändå uppskatta vissa sidor. Men för, du? Fallout är ju en värld som har byggt upp antihjältar. Ja, men på ett mer realistiskt sätt än till exempel typ Mad Max. Ja, Förstår du? Ja, precis. Här ja. är ingen god. Det finns ingen ond och god det är i svart universumet. Nej, precis. Alla har, alla har sina motiv till varför de gör som ja, de gör. För att de vill överleva. För att de vill överleva. Och det är hela premissen ja, med det, det, det känns Det känns väldigt realistiskt allting. Ja. Och jag tycker att det är så... Man har, de, de springer upp med Pip-Boys på armen och jag mm. bara... Fan, de, de, de, de här mm. människorna som har skapat den här serien de har faktiskt spelat spelen. Mm. Det märks ja, att faktiskt. de har spelat spelen. De vet vad vi går igång på när man ser Nuka-Cola-loggan. Ja. Man ser... Alla Pipboys man ser mm. de här posterna. Men de användes rätt också. Ja, och vi har ju också en origin story till tummen upp. Exakt. Nu. Och det är också jag bara så här: Jag bara så här, vet du vad? Vet du vad? Jag säger bara så här: bara så här. Wow! Fantastiskt! Ja, absolut. Men jag, jag känner också att alla de här referenserna till spelen inte har mm. bara liksom kastats in. Förstår du? Det är inte nej, bara nej, nej, nej. det här: ta det för att, som ett bevis på att vi vet vilka spel eh, vi baserar. Serien på, utan mm. ty typ som så här, tokens liksom. Det är det. Inte. Nej, nej, nej. nej, nej, nej utan... Välselekterat. Ja. Ja. Så de ger ju faktiskt liksom, ursprungshistorier till vissa av föremålen. Och, mm. liksom, och, och det uppskattar jag. Tummen upp är ju en sån grej. Att ja, de, de, de, de här, här får vi tummen upp The Origin Story. Ja, exakt. Däremot så känner jag att i liksom dess helhet så ska eller är Fallout bäst som tv-spel, skulle jag säga. Ja, Alltså det går, det, det går inte att nej. jämföra. Nej, jag, jag, nej, nej. nej, men alltså, jag, inte bara att jag älskar spelen. Jag tänker att för att få hela den här upplevelsen av att vara i The Wasteland, mm. liksom, då är tv-spel verkligen det perfekta eh, elementet. Mm. Förstår mm. du? Och det, det går inte. De kommer aldrig få den här riktiga känslan av att vara i The Wasteland. Nej, nej, nej. nej. Det går nej, inte. nej det. Men serien gör ett fenomenalt jobb ändå och lyckas ändå få medbär en någorlunda så bra känsla. Och jag ser ändå fram emot säsong två. Ja, men jag, jag säger här, säsong ett för 10 av tio. Oj! Ja, ja ja Den var felfri. Jag har, ingen, jag har ingenting att invända. Alls. O oj! Jag, ja, tyck, jag tycker det var jättebra. Den, den får, eh... Men alltså så här, 6,5 oh, av mig. För, för mig. för mig så är det så här spel som görs om till, till filmer okay, och film alltså spel som görs om till filmer och tv-serier nowadays är på ett uppsving. Alltså, kolla på senaste Mortal Kombat-filmen. Alltså, det är ett uppsving. Man har, man har liksom fattat att vi kan inte bara ta den här licensen och göra vad vi vill med utan vi måste faktiskt tillfredsställa fansen Ja, för att spela fans råkar ja. vara några av de mest fierce <laughs> Gatekeeping community. Ja. Ja. Men jag, jag, tycker, jag tycker ändå det. Alltså man, man, man, man är på, på ett uppsving nu, liksom. Man kan misslyckas också. Man kan göra en Halo TV-serie. Vi, vi avslutar där Ja, det tycker jag. Hunt. I've had a rough week. And practically every person I've met up here to kill me. I'm simply going to harvest your organs. Mm -hmm. you need to go home. You come from a world of rules, of laws. You should not be alone. Vilket är den hårdaste delen? Okej, okay, jag måste bara ta om det här. Det här är ett extremt offensivt skämt. Oj, okej. Okay. Bara säg det med en gång. Vilken är den hårdaste delen av en grönsak? Oj, oj, oj. Alltså, det här är så sjukt jag oh, säger det. Jag vet inte. Den hårdaste delen av grönsaken är rullstolen. Jag skrattar för fan? Åh oh, nej! Oh nej! Får man säga sådär? Ja, jag tycker att man får säga så. Jag tycker det. Det var ett skämt. Det gör ont det var i lite själen. Kul. Det gör ont i själen att säga det. Ja. Nej, det gör det inte. Men det, det var kul. Vi gör så här istället. Filippa, mm. vi har två nya Patreons. Da! Ah, så slutar du. Um, <laughs> vi säger hej och välkomna till Matti och Mattias. Wow! Välkomna, vad kul! Välkomna. De, de är sugna på mitt sidequest som jag har på mm. Patreon, mm. Eh, där jag berättar sagor baserade på Final Fantasy 4. Mm. Eh, avsnitt 4 har precis släppts. Avsnitt 5 är på gång. Det är totalt åtta avsnitt. Gå in på patreon.com-pixlar för att ta del av den lilla berättelsen på ungefär fyra och en halv timme. Vansinnigt. Mm. Ja, det är så mycket jobb där. Fy <laughs> Usch, jag dåligt, jag tänker på det. Nej, det ska du inte göra. Mattias, eh, välkommen. Eh, välkommen. M Matti mm. har begärt en oh! fördomsprofil. Ja! Hur skrattar du för fan? Ja, oh, äh, vad kul! Äh, Matti mm. har alltså skrivit till oss. Han har blivit en Patreon och sen har han skrivit så här. Jag vill att ni eh, gör en fördomsprofil baserat på mitt namn. Det är alltså att du och jag ska ta hans namn tänka tillbaka till barndomen och skapa en karaktär då av Matti. Och eh, alltså jag tänker så här. Matti, garanterat en förälder som bröt på finska. Matti är från Finland. Nej, Mattis, jo. Frä, nej, jag tror Mattis föräldrar. Robin, jag hade en Matti i min barndom. <laughs> Ja, men du får inte ah, basera ah, det här nej, på, okay, okay. på en riktig person. Nej, utan det, nej. Måste vara liksom... ja, men det ska ju vara fördomar. Ja. Matti är 37 år. Mm -hmm. Cyklar till jobbet. För han... nej, vad hemskt. <laughs> han har ingen körkort. Nej, men det är väl inte hemskt. Det är inte alla som vill ha det. Men det kan bli värre. Okay, ja. Matti har ingen körkort. han, sa, 37 år. 37 år. Han är alltså född 1986 någonstans där. Ja. Okej, okay, han kan vara 84 då. Okej, okay, ja, är en lite äldre. Ja, ja. Mm. Han har ingen körkort. Nej. Han har eh, kortklippt hår. Inte mm. snagg, men ändå kortklippt. Nära snagg. Ja. Mm. Jag, jag, alltså jag tänker så här, Matti har i alla fall, som jag, enligt mig eh, minst, hans mamma bryter på finska. Eh, oh. Och jag tror att hans mamma... Men hon kan också heta Anki. Nej, sirpa. Sirpa? Ja, och jag tror att de, det var en sån här familj... Som, som har träpaneler. Ja, men det var alltid kallt golv. Ja det, det. ja, det var det. Var det var så kallt golv. När man kom in i köket så var det så här... Här är golvet kallt. Men jag tänker att det är en familj som växte upp inte i radhusområde utan i en hyreslägenhet. Ja, alltså så här, okej. Okay. Jag, jag tänker så här, hyreslägenhet eller en, en fristående villa lite ute i skogen. Ja, där barnen men, men, var lite oh. rädda för att gå förbi. Ja, ja, ja, ja exakt. Exakt, exakt, exakt. Förlåt, är jag, jag är så Och Jag är helt säker på att... Eh, De har en hund. Ja, men jag, jag tänker så här. Mattis mamma känner någon som har blivit skjuten. Oj. Ja, jag tror det. Kan Sirpa ha en bror som sitter i fängelse? Sirpa, ja. Ja. ja, ja. Sirpa, Mattis <laughs> mamma, har en bror som sitter i fängelse. Ja. Helt klart. Matti är ju yngsta barnet. Han har en äldre syster. Eh, ja. Som heter ja. Lena. Ja, Lena. Eller, ja, Lena är ett bra alternativ. Mm. Eller typ Sara. Nej, Sara eller Lena? Lena. Du tänker på Lena Melin i bäckfilmen. Nej, tänkte... det det. Nej, det gjorde jag inte. Men nu gör jag det. Ja. Äh, Matti... hon, hon smyger öker bakom huset. Ja. Och så, så ger hon Matti en smyting. Shit. Så hon inte ska säga något. Matti hade, hade äh, två butterfly-knivar. Äh, ja. Som han köpte när familjen var på äh, utlandsresa i Turkiet. Och när han var liten, mm. typ gick i mellanstadiet, så klädde han så här i jeans. Alltså mm. bara jeans. Jeansjacka, Jeansjacka ja. tajta jeans. Ja. ja. Mm, och, och händerna så, i ja, fickorna Eller i öglorna. Han är en sån som har tummen i öglan. Tummen i öglan. I ja. mm. Och butterflykniv. Det är vi och helt överens om. Butterflykniv. Han var uh, tuff. Han hade, han hade så här: han hade mycket tv-spel men han visste inte vart de var. De låg liksom utspridda i hans väldigt stökiga pojkrum. Ja. Jag är helt övertygad om att hans pojkrum var jättestökigt. jättestökigt. Och så låg det liksom utspritt. Och sen så när man frågade honom så här. du eh, fanns superprobotector ja jag har det hemma. Det ligger någonstans. Och så visste han inte var. Alltså, ha, alltså, han, han är han också. en rörig pojke? Ja det är han. Mm. Men han, han ljög mycket som barn. Mm. Hade han uh, syltfläckar på tröjan? Ja. ja. Sylt, alltså så här blå, blå Blåbärs syltfläckar. Och kanske fläckar. så här runt munnen. Och inte kände av det. Du vet. Vi ja, säger jag ja, ja. Det säger så. Ja, det ligger helt i linje. Mm. Han har ju många fina egenskaper också. Dock. Ja, ja. Han, en, uh, han var en gullig pojke. Han gillade hundar som lite. Väldigt mycket uh, gillar han hundar. Men har de hund? Ja, de har, de, eller, de har haft många hundar men de har dött på konstiga sätt. Oj. Uh. Okej. Okay. Ha, har han en pappa? Uh, ja, pappan ja. är med i bilden. Uh, pappan uh, har, har uh, tagit bort en av hundarna så ja, ja, ja, hunden gjorde utfall Oj. mot mot mot, mot, Matti. mot, mot ett Matti eller en kompis och då var det så här okej okay, nu tar vi ut hunden i bakom nu knuten. är naturens ja. lag liksom. Exakt, nu ja. är det är det så här hårt. Har han vuxit upp lite hårt. Jag tror att det har vuxit upp ganska hårt, men ja. jag tror att, jag tror att det är honom. hårt uh, till... men kärleksfullt. Ja, precis. Så två arbetande hårt arbetande föräldrar. Ja. Ja. Och Sirpa rökt under, under köket. Jag tänkte det också. <laughs> Jag, är så här, jag känner alltid att jag är på gränsen till att säga så här, för hemska ja, saker. Ja, men vad fan. Har man skrivit, har man skrivit upp sig på Paripixlers Patreon? Då får man ta det. Då får man ta det här. Jag, liksom, äh, men jag är så här, på gränsen till populär musik från Vittula. Jag är liksom där. Ja, och och det, det är en hemsk, hemsk, det är hemsk film. Det film. Men liksom, jag är i så här, mörka skogar, förstår du? Men ja. Matti växte upp med två fina föräldrar. De ja. arbetade hårt. Matti älskade Björn Rosenström. Eh, han hade den här orangea skivan, vi är pojkarna som busar. Med, ja. Ja, ja, ja. Den ja. älskade han. Ja. Eh, han hade. Och jag tänker att relationen med Stora Susi Lena är viktig. För att när, mm. för när än, folk än idag, ser idag, ja, idag. När folk ser, då är hon dum mot honom. Mm. Men hon mm. är också så här. Ingen annan än jag får vara dum mot min bror så när Matti ja. får stryk i skolan då kommer Sara då kommer Lena, Lena. Ja. och klår de här skitungarna mm. och då känner han ändå så här hon älskar mig ändå. Ja. Men vem med Matti idag? Jag tror han jag, jag, jag tror han bor i en Jag tänker att han är jag tänker så här att när han var liten så var han nog ganska tystlåten och mm. observant. Mm. Han såg saker ske. Men var redo med kniv. kniv. Han var alltid redo med kniv. Ja. Men han var nog en ganska, du vet, lite defensiv mm. pojke. Mm. Liksom. Nu idag är han nog också lite så här observant. Men lugn. Han är nog lugn. <skratt> ja, han jag. äger minst åt åtta flanellskjortor. Tror du det? Ja, jag tror Har det. Har han träskor, flanellskjorta och traktor? Ja. procent ja. att han ja. äger en traktor ja, idag. Ett, kanske ett hektar mark. Ja. Eller två jag tror att han bor stort liksom, i, en, alltså, i en, alltså, en fristående villa. Att han mm. vill liksom förmedla mm. känslan av men sin barndom. Är, ja, men han är inte skrytig. Nej, skry, nej, nej, Han nej, nej, är inte manlig. hans vision av liksom, eh, att leva livet mm. det är liksom att få knäppa en bash på fredag eftermiddag eller mm. fredag kväll. Och ta en snus alltså mm. så här, Han är en, en enkel man tänker jag. Den största frågan eh, Som jag tänker eh, Det är ju om Han gillar memma Nej, Nej. det påminner för mycket Om eh, eh, Finska släktingar Ja, jag tror det också, det är ett, mörker. ett, det är mörk ett mörker. mörkt kapitel i hans Ja, liv. jag tänker ja. det, Så han gillar inte det Nej. Frågan är, har Matti barn Han har fyra det är Antingen har han inga Eller så har han fyra Fyra Fira, är ja, fira, Men okej, okay, nu fira. beskriver vi en Matti som har körkort. Jag vill bara säga det. Ja. Okej, okay, Matti, du har körkort. Matti, tack så fan för att du stöttar på er pixlar. Och samma sak <laughs> gäller även Mattias. Yeah! Woo! Jag tror att vi har gått i mål mm. där. Fan, det vilket, blev äh... ett dundrande avsnitt. Comeback-avsnitt. Ja. <laughs> vi säger så här, det här kommer i vårt stora comeback-avsnitt. Sen dröjer det två månader innan det kommer ett nytt ja. <skratt> avsnitt. Ja, men vet du Robin, Nej. livet. Ja, jag jag vet. tänker sluta be om ursäkt. För att ja. livet är livet. Vi har två barn. Du har ett jätteviktigt jobb. Jag spelar, jag spelar ett band. Jag tycker så här att vi säger haj. Och sen så ska vi lyssna på den sista låten för kväll ah, som, som heter Good Night. Ah. Så att, uh, gå in på patreon.com-paripixlar eller gå in på paripixlar.se där du hittar vår Discord, du hittar vår e-postadress för att det är klart man vill maila oss. Det är klart. Och sen, hörni, ratea oss gärna i din i din poddspelare på Spotify, eller vad fan du nu lyssnar på våran podd. Men gå in på Discord, men håll er på god ton med uh, länk där. Det är han som bestämmer. Glöm det är inte han det. som bestämmer. Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på Sveriges Mästkärksföljande tv-spelskodd <går> podcast bara pixlar. Tack så jättemycket. Så ses vi nästa gång. Nu kommer låten Good Night, okej? Okay? Ja, ha det så bra. Hej! Time to say The show is over, we've had a fun and play Through the pixels, we've shared a world so bright Now it's time to rest, to dream and say goodnight From the black and white, to the colors so red Parapixler, you've held our hearts in your hand Par fint så fint you brought us together now it's time to say goodbye and close the chapter Oh